36. fejezet. Akkor tehát tisztázzuk, mondta a Melfi serif, miután végighallgatta Varen előadását, Azt akarja, hogy álljak ki a szavazók elé, és közöljen velük, hogy egy pülsiniai rendőrtanácsára tanácsára hagyatkozza, figyelmen kívül hagyjuk az eddig összegyűjt bizonyítékokat, többek között a fiú beismerő vallomását, és erőinket egy fantom birtilkos kézre kerítésére összpontosítjuk. Jól értettem a szavait Michael Szólyhadnagy. Warren, a serif, és Petreli arcát főrkészte. A főügyész úgy pöfeszkedett politikai elparátja mellett, mint egy felfuvalkodott béka. Warren kizárólag az igazságszolgáltatásba vetett mély és megingathatatlan hite tartotta vissza attól, hogy mindkettejüket fölképelje. Sokra nem megy velük, ezt világosan látta. Ennek a két alaknak a rendőri munka csupán szavazatokat jelent. Semmi többet. Mivel Varen nem válaszolt, Petreli történek a csendet. Varen, aggódom maga miatt, mondta fejét inkatva, nyálos, leereszkedő madarban. Mindannyian tudjuk, milyen súlyosan érintette tavaly a fia halála, s úgy látom, nem tud elfogulatlanul ítélni ebben az ügyben. Jobban tenné, ha önként távozna pasztjáról,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 Kísérletet rendeljek magam elé, hogy végre távozzon hadnagy? Kérdezte Murphy. Ekkor megszólalt a telefon. Mert elintézhetem, ha úgy hagyja. még egy percig át egy helyben. Nem maradt más választása. Elindult, Murphy pedig felvette a telefont, aztán rögtön átadta Petrelinek. Mi az örtökről beszél? csattant fel a főügyész. Semmi ilyesmit nem csináltam.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 Nincs sem, hogy megkockáztassa a rossz sajtót, ami a törvény megszegésével járna. Egy pillanat alatt ráébredt, hogy néten lendő gyilkosa a következő lépésére készül. Warren biztosértett a telefonhoz az irodán át, kikapta a kadlót Betreli kezéből, Petrelli pedig egyszerűen aréblögte. J. Daniel megtöbbent a fő hat nagy, energikus fellépése láttán. Stephanie, itt van-e Majk hatarta.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 Egyenesen Petrelire nézett, hogy a kétség legkisebb zikráját is eloszlassa. Nézze, Stefani, szükségem van arra a számra. A fickó, aki kérte, az általunk görözött gyilkos. Nagyon kérem, árulj el nekem. Petrelit tett egy mozdulatot, hogy visszaszerezze a telefonkadlót, de Varem fenyegető pillantására azonnal meghátrált. Azt tudja, ugye, hogy ha felhasználja, semmilyen bizonyíték nem lesz figyelembe vehető. Figyelmeztette Stefani. Hangjában széles mosolyból kárt Varennek a fejletes életet megjegyzése miatt. – Nem érdekel, – ígérte Varen, – szükségem van a számra. Stefani még habozott egy darabig, aztán megadta. Amint a hetedik száméjét is kimondta, Varen lecsapta a kadlót. Szó nélkül sarkon fordult, s amint kiment Murphy irodájából, már is beütötte a számot a mobiltelefonján.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 és az előző északai rendőrgyilkosságokhoz semmi köze. Amikor a tenisz megígyezte, milyen különös, hogy a büntetés végrehajtásban dolgozó úgy hullanak néten körül, mint a legyek, a fiúnak nem volt előregyártott válasza. Csak megismételte, hogy a többiekhez hasonlóan ő is áldozat, vagy legalábbis áldozat jelöl. Ha pedig a saruk meg akarják ölni, erre jobb hely egy börtönnél nemigen kínálkozik. Bármennyire is nehezére esett Denisnek beismerni, de a nétennel való mai telefonbeszélgetése kezdett unalmassá válni. Hamarosan le kell majd keverni a gyereket és átérni más dolgokra, témákra. Ám ez nagyon nyomta a szívét. Úgy tűnt, a srácnak ma szüksége van rá, hogy beszélhessen a rádióban. Éppen Carter volt a vonalban, taskalúzából, és arról faggatta nétent, hogy milyen volt az élete magbácsikájával, amikor egy idegen csatlakozott hozzájuk. Elnézést, mondta a hang. A telefonkezelő vagyok, és sürgőségi hívást kell beadnom Michael Szőhadnagytól a rendőrség részéről. Beszélhet, uram. Kattanás hallatszott, aztán Varenk kapcsolódott be a társalgásba. Néten, itt Michael a Bratok megyei rendőrségtől, mondta határozottan. Egy pillanat, Hadnagy úr, vágott közbe, is, Hogy tört be, ha esetleg nem hallotta volna, tegnap megnyertük a pert.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 Beavatkozik egy magánbeszélgetésbe, hadd tegyem hozzá sietve bírósági határozat ellenére, és maga beszél bizalomról. Nekem úgy tűnik, varem félbeszakította. Csönd legyen, zuka. Hopp! Ez talán egy kicsit meredek volt, nem mindegy. Nétennek nincs más választása, mint hogy bízom bennem, mert ha nem ezt teszi, megölik. Én pedig semmit se tehetek érte. Ha hiszed, ha nem, én a jó fiúk közé tartozom néten, most pedig rohanyt.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 Semmit se kell megtennie, amit a rendőr kért tőle, de úgy döntött rosszul teszi, ha ebbe nem megy bele. Rendben, mondta, de én a vonalban leszek. Muszáj? kérdezte Warren. Különben más nem hallana csak a hangot. világosította fel Dennis, esettek levehetni a fejhallgatóját. Denis hangosan belesóhajtott a Hát jó, egyezett bele, kap harminc másodperc holtadást.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 ha elfogás, akar ellenállna. Végül rá kellett jönnie, hogy ez a Majköz hadnagy az egyetlen a földkerekségen, akiben őszintén megbízhat, és a legfontosabb, amit tehet, az az, hogy hagyja, hogy vigye be Majköz az őste. A menekülésnek végenétem, fejezte be Mayköz. Nem futhatsz örökké. Valakiben meg kell bíznod, és rajtam kívül már senkire sem támaszkodhatsz. Tudod, hol a Levis Clark emlőmű a főtéren?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 Néten sietve megkötötte a cipőjét, és az ajtóhoz ment, ahol Billy és Barney már várt rá, hogy elbúcsúszanak tőle. Néten szomorúan elmosolyodott, és polintott. Köszönöm, Billy, mondta. Nem volt kötelességed, hogy segíts nekem, hálás vagyok érted." Billy a padlót nézte. Még szép, hogy segítettem, viccelődött bátortalanul. Te gyilkos vagy, akár meg is ölhettél volna.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 amely a fejét célozta, de megint csak a falat találta. el. A kicsapódó vakolatból marta a szemét. Mielőtt az utolsó lövés is eltörtült, néten egy pillanatra meglátta a támadóját. Rendőr ruhában volt. Néten nem állt meg. Vállán megperdülve talpra ugrott, s futásnak eredt a második folyosón, nem törődve a zsaruból előtörő keserű káromkodással. Már csak 15-20 méter, eléri a lépcsőház ajtaját, ahol már csak egyetlen égő maradt a felirat mögött, amely valaha azt hirdette, kiárat. Már csak öt méter volt hátra, de akkor a saját látópanásai mögött meghallotta az ázsaró súlyos futóléteit, amint kölcsönvett ecsőcipőinek gyors, sztikítóit mély egyen egyensúlyozta. Okosabb volt, mint sem, hogy hátra nézem. Pointer hirtelen abbahagyta a futást, s néten ebből tudta, hogy bajban van. Az utolsó három métert ösztönösen cikcakban tette meg a kiáratig. Tompa lövés törtült, s ugyanabban a pillanatban a jobb oldalán jókora ütést érzett, az előtte néhány centire lévő fémajtóban pedig szabályos kereknyugtámat. Az ütés hatására tüdejét ufhanghatta el, ő pedig potladozva átszúhant a vízkiáraton. Néten nem lerohant a lépcsőn, hanem leszálkultott rajta úgy,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 A kijárat melletti sarokban egy részek kecmelget talpra talán, hogy meghossza nétent egy-két dollártól, de amint egy pillanatra meglátta a fiú tűzben égő szemét, elállt szándékától. A félelemtől hajtva néten utcákódott keresztül a kapon, mintha az ott se lenne, és olyan erősen vágtunk ki a falnak, hogy letört a gömkőncs. Tizenhárom lépés, és már is a nyílt utcán rohant egy iskolaudval felé. A szirénák már rettentő kezelről a részeg megijesztett pointelt, ahogy áldozatát üldözte a pincén át, és ezzel kis ki érdemet érdemelt magának egy szívlövést. Mire a bérgyilkos lerohant a lépcsőn, és lejét a földszinte, az utca végén megjelentek az első rendőrautók, a gyerek pedig kezdett beleolvadni az utca túloldán lévő iskolódvart környezetében. Ám mielőtt eltűnt volna az iskolai túlsó végén, a fiú megállt, és középsi ujját feltartva üzennek Kainter ezen jól mulatott, jól begyakorolt, alajazott lecsavarta a hangtompítót a fegyveréről, a magnumot pedig lapva becsúsztatta a pisztolytáskába. Utvariasan bólintott az érkező rendőrségi kocsiknak, s hanyagul átsétált az utca másik oldalára, majd az iskoló felégett felé vette az irányt.